kapitel 12 Och i den tiden skall fram den store furste som står till bästa för ditt folks söner. det skall visseligt komma en trängsels en slik som icke är blitt brakt till att komme sinne nationble till och intill den tiden. Men i den tiden skall ditt en vär som finnes uppskrevet i boken. Och många dem som sover i jordens støv skall vakna upp, nån liv som varar till oavgrenset tid vandre til skam og til avsky som varer til uavgrensetid. Og de som har insikt skal skinne som det utstrakte roms glans, og de som fører de mange til rettferdighet skal skinne som stjernene til uavgrensetid, ja for evig. Och du, Daniel, skjul ordene og forseil boken inntil endens tid. Mange skal fare omkring, og den sanne kunnskap skal bli stor. Jeg, Daniel, «Så og se, det var to andre som sto der, en på den ene elvebredden, og en på den andre elvebredden. Så sa en av dem til mannen som var kledd i lin, og som befant seg over elvens vann, «Hvor lenge er det til enden på de undersfulle ting?» Og jeg begynte å høre mannen som var kledd i lin, og som befant seg over elvens vann, i det han tok til å løfte sin høyrehånd og sin venstrehånd mot himmelene, og å sverge ved ham som lever til tid. «Det skal være en fastsatt tid, fastsatte tider og en halv. Og så snart knusingen av det helge folks makt er fullført, skal alt dette få sin ende.» Og jeg, jeg hørte det, men jeg kunne ikke forstå det. Så jeg sa, «Min herre, hva vil være den siste del av disse ting?» Og han sa videre, «Gå bort, Daniel.» For orden er blitt skjult og forseglet inn til hennes tid. Mange skal rense sig og gjøre sig hvite og bli løttrøtt. Og de onde skal sannelig handle ondt, og slett ingen onde skal forstå. Men de som har innsikt skal forstå. Og fra den tid da det stadige trekk er blitt fjernet, og den avskyelighet som forårsaker rødeleggelse er blitt stilt opp, skal det gå 1290 dager. Lykkelig er den som fortsetter å nære forventning, og som når fram til i 1335 dagene. Og du selv, gå du enden i møte, og du skal hvile, men du skal stå opp til din lodd ved dagenes ende.